Докато отзвучава песента на Мирон Янович Федоров, руски рапър, по-известен като Окси Мирон, един от най-влиятелните и изтъкнати хип-хоп изпълнители от Русия, впрочем седмият най-гледан рапър в света, който в отговор на руското нахлуване в Украина през 2022 година призова за антивоенно движение и заяви, цитирам го тук, знам, че повечето хора в Русия са против тази война и съм убеден, че колкото повече хора говорят за истинското си отношение към нея, толкова по-бързо ще може да спрем този ужас край на цитата той отменя шест разпродадени концерти в Москва и Санкт-Петербург. Като заявява, пак цитирам, не мога да ви забавлявам, когато руски ракети падат върху Украина, когато жителите на Киев са принудени да се крият в мазетата и в метрото, докато хората умират. С това въведение всъщност, аз казвам добър ден сега, на една майка и на нейната дъщеря, които потърсиха политическо убежище в България заради опозиционната дейност на майката срещу режима на Владимир Путин в Русия. Те се оказаха разделени в два паралелни процедурни процеса в търсене на убежище в България. Добър ден на Ирина Дмитриева. Здравейте. Ирина Дмитриева е едно от лицата на руската опозиция, дълги години е протестирала срещу режима на Путин. Нейният дом е бил претърсван. Има баща от украински происход, както и син от украинец. Дълга е нейната бъженска история, датира още преди анексията на Крим. Добър ден, казвам обаче и на нейната дъщеря Марфа. Здравейте. Марфа говори български, както и Ирина. Ще научим сега повече за тях, но нека да припомня, че първото интервю, което направихме в Хоризонда Обед с Ирина Дмитриева в студиото на Хоризонда Обед беше преди точно две години. Януари 2023. Ирина, кажете ни накратко как се разви вашия случай от тогава до сега. Пристигнахме в България на 7 март 2022 година и подадохме заявление да, в Държавната агенция за за международна закрила на 31 март 2022 година и получих две решения за отказ на 21 септември, 22 година. Дъщеря ми беше тогава на 14 години, затова тя беше получила отказ отделна като самостоятелен беженец. А тя не е така. Което е абсурдно, защото тя да. е дете. Да, тя а, е дете. И тя не е даже непридружена от дете, тъй като е с майка си и с да, вас. Тя, тя беше само с мен. Всички судебни обжавания от тогава насам... са изпращали до нас отделно. И ну, непълнолетното ми дете е подложено на съдебен процес от две години насам. И от тогава дъщеря ми имаше четири съдебно заседания. Едно от които беше в деня, който тя се намирала в реанимация. И всички съделища прокуратури бяха на наша страна. На последното на 14 ноември 24 година имаше съдебно заседание в Върховния съд. И след това съдът, съдът издава определение, а справа на обжалване пред 5 члена състав на съда. И в момента ние чакаме решението. Тоест, чакате решението на пет чления състав на Върховния административен съд, защото Държавната агенция за беженците е обжалвала да. предписанията на Върховния административен съд всъщност за разрешаване на вашия казус. Държавната агенция за беженците продължава да настоява продължава за да а, стоява, отказ. Така. И за двете ви или... Държавната агенция възползва да с това, това си право и обжава, определение на Верховен съд. И както разбирам, според мен, между Държавната агенция и съдебна система е, имат някакъв конфликт, защото разделеното на дете, което няма отдална беженска история от майка му, това според судове не няма никакъв смисъл не. и няма никакво право. Всъщност, това, което ние виждаме и тук за кой ли пораден път ще се обърна от ефира към държавната агенция? За беженците И ще кажа, че сме готови да чуем какви са тези аргументи, ако има изобщо аргументи в международното право и изобщо в международното хуманитарно и правото на Р. България, които да водят до това необяснимо и несправедливо разделяне на случая на едно дете от случая на неговата Майка, защо те се движат в различни коловози. Това е нещо, което ни озадачава дълбоко. Какво означава това в личен план? Дойдохте се с опасението, че може и да не успеете да влезете в радиото, защото нямате съответен документ за самоличност, освен едно бяло картонче. В момента имаме само бяло картонче, по принцип имаме зелени карти, но има такъв член, че тези документи не са като документи на които определя личността, да, и, за и, самоличност. и за това самоличност mm -hmm. така. И аз имам проблеми с намирането на работа, разбира се, защото работодатели не искат да вземат такива документи. Те са на срок на 3 месеца само. И това трябва да ги продължаваме. И работодатели и счетоводители не знаят как се направи договор с такива документи. И за това аз имам проблеми, разбира се. Аз не знам защо Държавната агенция толкова дълго не иска да издаде никакво решение за моето дело. Защото аз имам решение на Върховния съд от 5 юли 2023 година. Решението не изпълнява до момента. Ако сме бяхме разделени, тогава трябва да приемат някакво решение по. Не по вашия да, случай. Още по повече, че да. вие сте, как да кажа, политически известно лице в Русия, вашето връщане в Русия крие сериозно по време. По време, да. От началото на войната и след това сега тези риски са увеличават. Тук, аз мисля, че тук има някаква системна проблем. Госпожа Тошава, тя отговаря на въпрос, защо вие разделяте дете от майка. Тя отговаря, че защото дете има отделно лъначе от майка. Само самостоятелно от 14 години по закона на България има отделно лъначе. И само това. Само И... да кажем какво е това загадачно нещо. Лъначе за нашите слушатели. Лъначе е личен. Личен Синомер. номер. Това номер, е като да. е е гене, защото ние не сме граждани. Лунача. Само по тази причина, двата казуса на майка и на дъщеря напукна всичко, което е изписано в международното право, се движат като два разделни случая. Okay. Така, сега, въпрос към Марфа. Какво означава това за нея? Тя сега е вече на 16 години, нали така? Аз съм вече на 16 години и вече като... Две пош повече съм българия не мога да получа документите, тъй като България нарушава законите а, на Европейския съюз. За мен това означава, а това е риск защото ако са на 18 години, те има право да каже, че извинявай, вече си голяма и напълно си самостоятелна. Това е риска, ако не получи документите по-рано от 18 години. И това по принцип може да означава, че ако има отказ за оставане в България, перспективата може да бъде връщана примерно в, в Русия, нещо, което да. как, как го възприема един млад човек като вас? Аз буквално това е ми страх да се върна в Русия, защото аз разбирам, аз съм болна, имам мукоестедоза, това е болестта, э, генетическа болестта, и в Русия сега няма нормално лекуване, и да съм тук, това означава да спасявам живота буквално. Благодаря на България, че получаваме. Един препарат э, за ликуване на мукастедоза. Заради само това лекарство Марфа може да живее. Обаче има проблем за, разбира се, мисля, че знаете, че медицинската система не е съвършена в България и няма система за ликуване на такива пациенти. Да, тя се нуждае в э, обследвания, някакви специални, много специалисти и така, защото това е много сложно заболяване. Виждаме, че всъщност от една страна. А, има някаква система на човечност, и слава Богу. В да. страната ни, съда на практика взима на няколко пъти вашата страна, подкрепя вашите жалби. И прокуратурата също? И прокуратурата казвате, но в крайна сметка всичко опира до липсата на преразглеждане на отказа от страна на Държавната агенция за беженците. Имате ли някакъв отговор? Какво пречи даб да преразгледа свой отказ? Откъде М -м. идва това упорство на Държавната агенция за беженците? Вие как си го обяснявате? Когато съм била на второто интервю в Държавната агенция, аз съм питала защо така, защо не изпълнявате решения на Върховен съд, дали виждате, че пишат, нарушавате международно законодателство и така нататък. И то, да, да, да, всичко знаем, бача, такива имаме правила. Имаме правила. И това е. Въпросът е дали тези правила а, могат да нарушават а, международни норми и законодателни норми. Защото процедурните правила на една или друга инстанция, ведомство, агенция, в крайна сметка трябва да се подчиняват на законите в страната, а не да са над тях. Така е. е между другото, е, чистото ново правителство. Много се надявам, че може. Може и някакви неща ще се оправят. Смятате, че е по-добре да има редовен на кабинет а, България, така ли? А, не мога нищо да кажа. Ще видиме, обаче имаме надежда. Продължавате ли, въпреки тази, неразбория с Държавната агенция за беженците, да гледате на България като на европейска страна? Аз гледам на България с голяма надежда. Защото български хора. Много са добри. Много се надявам, че те не искат да бъдат като кукли от някакви путински манипуляции. Може да не поискат да останат този робско положение по принцип. Свободни хора в свободна света, с човешки права, с всички такива най-важните в света неща. Марфа как се отнасят с учениците към вас? Наистина, аз имам прекрасно училището. Наистина, аз никога не си видяла такова отношение към ученици, като към хора. Точно тук, като аз бях в Русия, ние имаме отношението, като сме глупи деца, ние, сме, ние нищо не разбираме, ние сме най-лоше поколението и друго. Ама тук е, всичко е друго, наистина. Аз наистина видя това е някакво приятелско отношение, Виждаме, че учителите чуват ученици, родителите и друго. Това е много хубаво. Марфа, всъщност, вие също имате мнение по сериозните политически въпроси. Да, и, и от малка. Смисъл, аз цял живот си раствал с майка ми, която беше опозиционерка. И разбира се, има, имаш някакво влияние. Тук. Например, като бях 5 пет на 5 години, аз бях с майка ми в автобуса. Ние пътувахме някъде и не е важно. Аз питах майка ми, Путин ли е убил Пушкин? Путин ли е убил Пушкин? Да, много високо, да, много високо го казах. Още има друг случай, който никога не забравя. Аз бях вече в първи клас или втори клас, не помня. Втори. А втори клас, добре. И ние имахме такъв час като музика. И трябваше да научи някой. Песен към любов за държавата и също президента. И всички пееха, ама казах, че не, аз няма да пея, защото Путин е зла. Той е лош човек. Това е сериозно. Има песни прославящи президента, които трябва да бъдат пяти задължително от всички ученици. Да, я аз се отказвам. Аз помня, да, че тази песен е беше написана от учител. Учител. Да, са, много често бяха в някакъв конфликт с деца. Те са раснали с родителите, семействата, къде е че не, това е прекрасен президент и е друго, ама аз винаги каза, че не, той е... не е добър президент, този е човек и е друго. Тя ме питала, мама, защо всичките моите приятели всички подкрепят Путин? А защо така? Само аз а, срещу него. Това е в Русия? Да. Добре, ми е много интересно в България, защото вие знаете, че тук има определени политически партии, които твърдят, че има демокрация в Русия и колко по-добра е Русия пред задлиниващия запад. Марфа тук Срещаш ли се с, с, с деца на твоята възраст, които да казват колко е хубаво в Русия и да не знаят защо ти си избягала от там? Разбира се, и, наистина има, има много хора, защото има голям пропаганда. Например. Аз имах приятел в училище, когато бях в съдми клас, повторя го, и той говори, че е чудесна и искам там да отидне там и защо ти си тук. Аз винаги обяснявам всичко, че войната, това е, войната не, е, не е нормално и за мен това наистина е зненаза, защо хора не разбират, че войната това е, не е нормално. Всички нормални хора са против войната. Обаче въпросът е, как си обясняваме, че се стига до война? Кой кога Ама... напада? Има въпросител на кой кога е нападнал, колкото и да изглежда невероятно това. Дали Русия е нападнала Украина или Украина е нападнала Русия? Аз, когато винаги ме питаш четко да знаеш, че кой е нападнал, аз винаги а, говоря за режима в Русия. А, между другото Путин е обявил, че той е нападнал на Украина. Това не е, не е някакъв секрет. Да. Това е известен факт. Да. Той факт, мисля, че той, това е всичко обяснява. Фактите са важни. Точно така. Само искам да кажа, благодаря на хора в България. Наистина, има наистина чудесни, много които са приятели. Да, и благодаря за лекарството. Чудесно е да се видим през този, през този поглед. А, нека сега обаче да ви попитам за това, какво става в а, Русия, защото, а, благодарение на вашите постове Ирина, Ирина Дмитриева, руска опозиционерка, която в момента живее в България. Въпреки сложния казус с нея и с нейната дъщеря, които търсят а, статут в а, България, именно заради опозиционната дейност на Ирина Дмитриева в Русия. Благодаря на вас, всъщност, аз виждам, примерно, линк към изданието в Изгнание Медуза, че даже Булатокоджава в книжарница в Санкт-Петербург например, се продава с клеймо с задължителния надпис иностранен агент, чуждостранен агент. Ирина, имате ли информация, стигали до вас, информация за състоянието на общественото мнение в Русия относно войната? Все още ли Путин държи властта толкова безпроблемно, както преди? Да, разбира се. Дали знаете, че в Русия репресията са засилбат? Хора не, нямат няк Начин да получат някаква альтернативна информация, само пропаганда. Все повече хора получават реални пресидии и затвори за изразяване за на позицията. И за това сега върши всички, които не подкрепят Путин, не подкрепят неговата политика, мълчат. Защото това е много опасно. Днес се навършват точно 4 години от задържането през 2021 на руски опозиционер Алексей Навални. Това, припомням, стана на летище Шереметиево в Москва, когато той се завърна доброволно от Берлин, Германия, след лечение, свързано с неговото отравяне през 2020 година. Той беше осъден и в крайна сметка Алексей Навални умря в колония през февруари миналата година преди той една година. Не е умря, той беше убит. Всъщност това е заключението, което а, може да се направи. Струваше ли си това връщане на Алексей Навални в Русия? Той безнадежден, как да кажа, оптимист ли беше? Той беше голям оптимист. Той, той беше герой. Истински герой. И той много се надявал, че Русия не е толкова в е толкова лошо по положението, че е, хората не искат да бъдат толкова големи роби. Той е показал, че има хора, които нямат страх и отдават живота си за... заради държавата си това е голяма трагедия за нас. Ние не, не сме били познати, обаче аз, аз, аз, аз нам други хора, които с него работили. И, аз аз съм била волонтер в, в штаб на Илия Яшин, то също беше като съратник на Алексей Наван това скоро. На 16 февраля, на 25 година, что станет одна година от смерти Алексея. Надеемся, что то, что станет в истории, то, как гуляем герой на нашу время в Руси. И в света, сам, за что-то той, той соборил не саму за Руси, за човешки права, за свобода, за всички най-важните ценности. Сега, какво се случва с опозиционно настроените руснаци в момента? Виждаме, че мобилизацията би трябвало да засяга все повече мъже, въпреки, че Русия не е войници от, примерно, Северна Корея. А имате предвид опозиция в Русия ли? Да, в Русия. Няма никаква опозиция. Няма опозиция. Но, се. Всички, които нещо искат да заразяват само в социални мрежи, само с коментар, всички са в затвора. Това е голяма репресивна машина. Има повече от милиони хора в силови структури. Това е голяма, голяма репресивна машина. Няма как да го правиш нещо срещу такиво, такиво голям монстр. Как гледате на опасенията, че Тръмп и Путин ще си разделят света на нови зони на влияние? Тръмп обещаваше да прекрати войната. Ние виждаме какво става в Украина в момента. Не е добре положението на фронта. Изобщо, какви са опасенията ви или пък надеждите ви? А С -а, Трамп нямам никакви надежди. Надявам се само, че Америка държава не е президентска, а парламентска. И аз много се надявам, че никой не дава Трамп прави някакви лудости, някакви глупости и аз много се надявам, че Трамп не е Путин и те имат голяма разлика, защото Путин има абсолютна власт, Трамп не е толкова. Той все пак някаква надежда в това, че демокрацията в Америка е. може да оцелее. Да, Марфа да. също кима с глава. Да. Да. Надяваме се на демокрация. Демокрацията като надежда, сега да обобщим да се върнем на вашия случай, очаквате ли да има развитие? Просто за да знаем и как да следим вашия случай? А, за нашото дело, сега в момента очакваме решението на Върховен съд. И много се надявам, че това ще стана последното решение, окончателно. И така ще видим. Има ли възможност да се отида към наднационални инстанции? Имам предвид Европейския съд по правата на човека? Токато не имам нямаме решения. Аз нищо, не знам какво да се направим. Обаче, аз искам да вдигна въпрос заради тая системна грешка. Това не е съответствие с, с международно право и какво се случва в България. И аз э, искам да разбира защо така. Защо така? Защо а, случая на майка и дъщеря се движат отделно заради някакви странни правила, които очевидно противоречат на мъжнародното хуманитарно Да, трълно. и тук няма никаква логика, защото тя е само дете, моето дете. И във хън суд аз съм говорила на съд, че тя е виновна само за това, че тя е моето дете. Ирина Дмитриева, активна опозиционерка с ясна позиция срещу Путин. Участие в демонстрации, протестни стати, статуси в социалните мрежи. Благодаря и на Марфа, нейната дъщеря. Дано да има положително развитие по този драматичен случай. Драматичен случай, в който българската държава разделя необяснимо майка и дъщеря. Ще продължим да следим вашия случай. Благодаря ви много, Ирина. Благодаря. Всичко добро.